Kapittel 31 Så gikk Moses frem og talte disse ordet til hele Israel og sa til dem, «Hundre og tjue år gammel er jeg i dag. Jeg vil ikke lenger forlov til å gå ut og komme inn, for Jehova har sagt til meg, «Du kommer ikke til å gå over denne jordaen. Der er Jehova din Gud som går over foran deg. Han selv kommer til å tilintetgjøre disse nasjonene foran deg, og du skal drive dem bort.» Det er Josva som går over foran deg, slik som Jehova har sagt. Og Jehova skal visselig gjøre med dem slik som han gjorde med Sion og Og, Amorittenes konger, og med deres land, da han tilintet gjorde dem. Og Jehova har overgitt dem til dere, og dere skal gjøre med dem i samsvar med hele det bud som jeg har gitt dere befaling om. Vær modige og sterke. Vær ikke redde, og bli ikke oppskaket framfor dem, for der er Jehova din Gud som går med deg.» Han kommer ikke til å svikte dig eller forlate dig. Og Moses kalte så Josua til sig og sa til ham for hele Israels øyne, «Vær modig og sterk, for du, du kommer til å føre dette folket inn i det landet som Jehova sverget overfor deres forfedre at han skulle gi dem, og du selv kommer til å gi dem det til arv. Og det Jehovas som går foran dig. Han selv skal fortsette å være med dig. Han kommer ikke til å svikte dig eller forlate dig. Ikke eller Så skrev Moses ned denne loven og ga den til prestene, Levi's sønner, som bar Jehovas paktsark, og til alle Israels eldste. Og videre befalte Moses dem og sa, «Ved slutten av hver periode på syv år, til en fastsatte tid i ettergivelsesåret, i løvhyttehøytiden, når hele Israel kommer for å se Jehova din Guds ansikt på det stedet som han utvelger, skal du lese denne loven framfor hele Israel.» Deres «Kall folket sammen, mennene og kvinnene og de små barna og din fastboende utlending som er innenfor dine porter, så de kan lytte og så de kan lære, ettersom de må frykte Jehova deres Gud og være nøye med å følge alle ordene i denne loven. Og deres sønner, som ikke har kjent den, skal lytte, og de må lære å frykte Jehova deres Gud alle de dager dere lever på den jord som dere går over jordene til for å ta den i eie.» Deretter sa Jehova til Moses, «Se, de dager har nærmet sig, da du skal dø. Kall på Josva og still dere i møteteltet, så jeg kan gi ham myndighet.» Da gick Moses og Josva og stilte seg i møteteltet. Så viste Jehova seg ved teltet i skystøtten, og skystøtten ble stående ved inngangen til teltet. Jehova sa nå til Moses, «Se, du legger deg til hvile hos dine forfedre.» Og dette folket kommer med sikkerhet til å stå opp og ha umoralsk omgang med fremmede guder i det landet som de er på vei til, i sin egen midte, og de kommer sannelig til å forlate mig og bryte min pakt som jeg har sluttet med dem. Da skal min vrede i sannhet bluse mot dem på den dagen, og jeg skal sannelig forlate dem og skjule mitt ansikt for dem, og de skal bli noe som skal fortæres, og mange ulykker og trengsler skal komme over dem, og de kommer uten tvil til å si på den dagen, er ikke fordi vår Gud ikke er i vår midte, at disse ulykkene har kommet over oss? Jeg for min del skal ubetinget skjule mitt ansikt på den dagen på grunn av alt det onde som de har gjort, fordi de har vendt seg til andre guder. Og skriv nå opp denne sangen for dere, og lær Israel sønner den. Legg den i deres munn, så denne sangen kan tjene som mitt vitne mot Israels sønner. For jeg skal føre dem til den jord som jeg har sverget om overfor deres forfedre og som flyter med melk og honning, og de kommer sannelig til å spise og bli mette, og bli fete og vende sig til andre guder, og de kommer i sannelig til å tjene dem, og handle respektløst overfor mig og bryte min pakt. Och det skal skje, når mange ulykker og trengseler kommer over dem, at denne sangen da skal svare framfor dem som et vittne, ettersom den ikke skal bli glemt og forsvinne fra deres avkomstmunn, for jeg kjenner godt den tilbøyelighet som de er i med å utvikle i dag, før jeg fører dem inn i det landet som jeg har sverget om. Dermed skrev Moses ned denne sangen den dagen, så han kunne lære Israels sønner dem. Og han ga så Josva nuns sønn myndighet og sa, «Vær modig og sterk, for du, du kommer til å føre Israels sønner inn i det landet som jeg har sverget om overfor dem, og jeg selv skal fortsette å være med dig. Og det skjedde, så snart Moses var ferdig med å skrive ordene i denne loven i en bok, inntil de var fullført, at Moses begynte å befale Levittene, som bar Jehovas paktsark, i det han sa, «Når dere tar denne lovboken, skal dere legge den ved siden av Jehova, deres Guds paktsark, og der skal den tjene som et vittne mot deg. For jeg, jeg kjenner godt din opprørskhet og din stive nakke. Når dere har vist dere å ha en opprørsk oppførsel overfor Jehova, mens jeg enda er i liv hos dere i dag, hvor mye mer da etter min død?» Kall sammen til meg alle de eldste i deres stammer og deres oppsynsmenn, og la meg tale disse ord i deres påhør, og la meg ta himmelen og jorden til vittne mot dem. For jeg vet godt at dere etter min død med sikkerhet kommer til å handle fordervelig, og dere kommer sannelig til å vike av fra den veien som jeg har gitt dere befaling om. Og ulykke vil i sannhet ramme dere ved dagene slutt, fordi dere kommer til å gjøre det som er ondt i Jehovas øyne, slik at dere krenker ham med deres hennes verk.» Og Moses begynte i påhør av hele Israels menighet å framføre orden i denne sangen, intil de var fullført.